Hordaritzi egiteko sabiantzatu dugu hemen. Ela sindikatuan trebakuntza arduraduna. Egunon Xabi, onki etorri gurera. Hola, egunon. Programa soziala ipatu digo naik. Euskolerriko gudun sozialaren lorpen garrantzitsua. Kritikatik, nola bait akzio pasatzeko pausua. Seine uste duzu dela programa sozialaren ekarpenik indartzuena. Bueno, nik esanngo nuke eh, programa sozialaren alderdirik importanteena ez dagoela programa andertan, eta daile gutxiago E, e, testuan bertan, ez e, nik uste dut kontual hartu behar dagoela nondigatu zen, ez da, nik esan gonoke e, azkeneko krisi honen, e, bueno, ja, zortzigarren urte honetan, egin dezake panorama txiki batetan, nik uste dut lau fase, e, movimendu sozial eta sindikatu bizan, lau fase pasatu hitu gula, nik uste dut denengo fase batean, denengo urteetan, E, gehiengo sindekalari ekin batera, saietu bine erantzun bate batean, zegoen e, oldarraldi ariza, zegoen krisi ekonomiko eta sozialari. Bigarren fase batean, e, beste erantzun mota bat bilatu genuen, genuen oda e, sindikatu ez aparte bilatu genuen, migoimendu sozialekin ere, E, menpeko txunikabeko mugimendu e, artikulazio bat osatzen mugimendu sozial eta sindikatuen artean protesta egiteko eta greba hori bat e, beste beste eta manifestazioak eta bestelako ekitzen, ekimenak bultzatugen dituen demo horretan gero nik uste dut ba, artikulazio horretatik sortutako mugimendu horratik hirugarren fase bat irekidala e, e, azkenean pentsatzen e, bai genuen e, Bueno, ba, proposizioen momentu bat egi, egin behar genituela eta o sa, protestaz gain proposamenak egin behar genituela eta horri edantzuten dio karta sozialarekin eta programas sozialarekin egindako ebilbedea eta Bueno, fase hauek estira bata beste natzen etorzinean, solapatu egiten dira nehorrien debatean, ezta? Baina bueno, kritikatik proposizioa da pase bat zela eta urte honetan bertan ere, nikuz eta aipatu beharra dagola, eh, urrietarako e, deituta daukegun alternativen daguna, ezta? Da? Hor nikuz eta da laugarren fase bat solapatu egiten zaiguna eta hor da e, beste mezu bat, e, bueno, eh aldaketa aldakarikatu beharra proposamenak egin behar dela, baina horretaz aparte ere e, Izan, e, eukina idugun aldaketa izan behar dugu. Eta e, ikusiz, e, guk zer egin dezakegu. Istute eusiaiak eren politikak aldatzen ez badute ere, guk ze alternatiba, zer egin dezakegu hori egiteko. Eta, bueno, nik uste, e, honetan interesgarria, badakit oso luze eritxun dintzen da, baina ez da programa soziala baizek eta prozesuaren fasetan kokatzen garan eta ze landu nahi dugu. Nik hiru hilu ere moiek, ez da eh instituzioei aldaketa eskaera, eskakizuna aldarrikatzea eta bigarrena proposamenak egin eta hirugarrena e, izan nahi dugun aldaketa, o, nahi dugu aldaketa guk guk erabil duguk guk gu, bizi Aldaketarik ez da egongo gizarte mendurik gabe. Zure hitzak dira hori, Xabi. H. ateratzeko momentua da. Bai, claro. E, e, Joseba da zarrenia eh moroa ke garabe daño artean liburuan e, e, bukaeran esatzen zuen e, e, e, plaza publikoa gustu beharra dagoela, ezta. Plaza publikoa merkatariek eta botereko okupatu dutelako, ezta. Ta da, behar beharrezkoa zala irutsen zaiko oso metafora politazala, ezta. Eta Naomi Klein ek e, la doctrina del sock liburuan aipatzen du behin Roosevelt presidentea e, sindikatuekin bildu zala eta bilera bukatutakoan esantziela sindikalistei e, eskatu ditazuen gozti horrekin e, adoz nago, baina, ni, baina niko eri egitea kaleak mundzaizte eta behartu natzatzea hori egitea. Eta, huko bueno, uste bi metafora hori, bueno, horiek e, bai zaur dena, indiaren eta arruzbeldaren adierazten du politikan e, e, egibo-elobil bat, ezta? E, instituziak sekulako mugatuzkatela E, politika egiteko eta kanpotik eragin egin berseiola eta zeinek egintzen du, neurri handi batean plaza publiko hori betetzen duen, ezta? Eta plaza publiko hori narkatariz beteta edo transnazionaleiz beteta edo bestelako botere beteta eh dagoen bitartean, pa, parlamentutan egingo egingo da plaza publikatik egitzen saien, ezta? O horrun guk plaza publiko hori gustuz okupatu barra dugu estan. E, hori da aldaketaren logika neurri handi batean. No. Eta eraso neoliberalen baitan sindikatuek bitxetugun jasarpena ere oso gorditza da Eta eraso hau bertako instituzio eta patronaletik ere badator Hortugulan reforma zenbait sindikatu legezkan po guzteko hmm. Bai... E, e, atzo militante sindikal batzukine hor nintzen eta pixkate krisiaren ondinko lan gure esplikatu ezta bueno, zain izan da prozesu eta E, nik komentatzen nuen krisi hau nola kudeatago da, zerratik kudeatu da, kudeatu dan ezta. eta nire ustez horrela e, e, kudeatu da aldi berean demokraziari sekurako golpea ematzea lako, eta ardu nik esango nuke sindikalegin zapa idatzen ari den holdarra e, aldi erreprizio hori e, demokraziaren krisiaren e, barruan kokatu behar e, ezta. Pierre Bourdieu, sociólogo francesa, duela eztik 98anola Le Monde diplomatique igidatzitako artikulu batean, la del neoliberalismo, zuen titula, esaten zuen neoliberalismoa zala eh colectiva suntzitzeko programa metodiko bat, ez da? Eta nik uste dut Bourdieuk esandako gura verdadero aguadala bain, e, esan zuen baino, ezta? Ze iku oso garbi ikusten ari da ikusten ari er, gara er, kolektiboen er, arkako erasoiek ezta. Alderdi eremu sindikalean oso garbia da, baina kapitalismoa bezain zarra, azken batean e, enpresak e, zera nahi due ez e, Langile banakoaren artean eta enpresariaren artean ez da jahigon, ino ist instantzia kolektiborik ezadi jahigon, identitateko kolektiborik ez da dila ja, egon, inungo konsientzia hartze kolektiborik gertatzen zagunari buruz eta a, a, e, banak, banakoaren kudeakita egin, eginiz da. Bueno, Garzeletan berdin pasatzen da, eh? e, presoaren artean eta instituzioen penentziaaria artean ez da ja, egon e, inungore referentzia kolektiborik ez mugimendu sozialik, ez aukateuen kolektiborik ez inungo ez, e, ez e, banakoa konpondu da dela estatuaren ostatu onipotente horrekin ez da. Baina, kolektiboan suntxik hori ez daimaten bakarrik, baina sindikalean, nik uste eta dideaz pobretu izan den haren kulpabilitzazio prozesu individualak eta hori nola areagotzen ari da sistematik eta baita ere eh, pobretziaren ari ez fenomenoak despolizitatu, deskolektibizatu nahi da, eh, bako iza sentitu da eh, hori bere arazo personala da bere zea eh, personala dela, azta. eta, bueno, bainik eh, Horko katuko nuke, nik e, beste bestela da, egingo garen duen, e, ez, eska sindikalitzari ez azoiten nik uste dut e, erakurketa oso bittimista izango zala, eta ez dago, zea bittimista izateko, eta hemen demokraziaren aurkako eraso badago, eta atal batetan, a sindikalitzari ere bere, bere parteatukatzen zaio, ez Eta testu inguru horretan xabil, zein da sindikatuak emantituen urratzak, zein zultira sindikatuak emantituen urratzak? Bueno, argi dagoena da, e, E, e sindikatuak iraganean eragiteagorko zituen tresnak ikaragarri agoldu direla krisi honetan, ezta? Krisionetan, ez krisionetan beste, beste aldaketa normatibo oso importanteak izan dira sindikatuaren eragin nauzea negoziazio kolektiboan ematen za eta negoziazio kolektiboaren aurkako erasoa e, kriminala izanda alderdi normatikotik, ezta? Entzun zen ere E, erreferentzia kolektiboiek zuntitu, zuntzitu beharrirenean, eta hori, esaten nuen, ez da, angile artean eta enpresaren artean, ez da dila egon, inugu istantzia kolektiborik, ez da itzarmen kolektiborik ez, ez da? Artzenean, dana Cristiano Ronaldoak izango begine bezala, dana dugu gu, negoziatzeko ademena, eta pontuan hartu gabe, guk egiten deguna, o, da munduan egiten deguna, edo zein dezake da entrenamento pixka batekin, eh? guezia Cristiano Ronaldoak, eta Ez daukago negozia zebalmenik ez badago kolektiboki egiten, ez da. da zentzu horretan, ba, sindikatuaren edagina ikarra garria galdi da, da, eta orduan guk esaten dugu askotan e, urte hauetan zea egiten dali gara, e, zea egiten dali gara, e, imax demasi tope jartzen, aurda eh? ikerkuntza, berrikuntza eta garapena, maila sindikalean, mamartzen al jartzen egia, bilatu behar ditu lako otrasena eren unkorrak, e, e, ez da. eta oso modu, prekarioan eta oso modu e, apalean e, erantzuten ari gara, ezta. baina prekarioa eta apala dalako garantzia eman behar dugu, eta bueno, urkitu e, ditugu, ari gea, mekanismo batzuk edo tresna batzuk, e, beste a-beste, ba, bueno, intzarmen kolektiboetan inkorporatzen e, ari garen e, e, erreforma laboraren aurkako klausulak edo e, ba, duela gutxena farroko parlamentuan eta e, erkidegon tramiten dagoen harri e, ekimen dago egitea, eta da, zu kontraten eta badan baldintzak arrespetatu egitezen, eta agaraztaba. Bueno, e, Inzidentziaz, e, ekimen oso eskasak dira, e, oraindik e, oso langile gutxi dira egiten behirioan, baina, beren balioa ez dutza bere e, zabaltasunean, baizik eta e, demostratzen dala, posible dala, beste goza batzuk egitea, ez da. Eskasa edo esan dezu, batzutan iruditzen zegu, guk gauza gutxi iten ditugula, gutxi lortzen degula ez. Baino bero patronala da torta, gure kontra, izugarrizko eraso eta egiten du, ez. E, tematu iten da patronalaba sindikatu borrokan da sindikatuen sindikatu en uh -huh. no, e, Nola azalduko zenuken. Bueno, hori oso logikoa da. Zer, e, guk, guk, e, guk, Usten badiatzue, metafora futbolistiko, bueno, kiloleko metafora hartzen. gu gure tantea doareari behiratzen diugu, eta zea ikusten dugu. Gure galera ikaragarria betur, berreun mila persona jundia angabezira, jendea ikaragarri poboretzen ari da, babes sozialaren sistema porrote egiten ari da, e, langabetuen erneko irurogeia ez du, ez du, ez du, ez du e, inungo diru zarrerarik jasotzen, eta orduan, Uretzako goleada bat pairatzen ari gara beldurgarria, ezta? Hori egia da eta hori horrela da. Baina hori ez da egia guztia. Eske patronala kapitalakorra orola behar du. Esto bakarrik galei pena bear. E, nik esan guneke bigarren munduko gerra ta gero garaipena etzen gain borobilia. Baina Oain, e, adibidez, Euskal Herrian ikusten e, beintzat Euskal Herrian pasatzen ari ikaragarri irabazten irabaziarren eh eremuan balode horban batzuk, ezta? Eta nikusten e, oso mailaxumean eta prekarioan lortzen ari garen e, erantzun txiki horiek adibidez Itzamendi kolektibotan lortzen ari garela patronalarentzaz sekulako arazoa dira. Gure lorpen txikiak zerratik Demonstratzen praktikan, bestelako, kasuanetan negoziazio kolektibo bat posible dala. Eta, bestelakoako negoziazio kolektibo hori egiten duten enpresaria ez, ez daude krizian. Eta, enpresarietan ez da galtzen. Hau da, eta patronalak ez du behar bakarrik irabazia bat, baizik eta erabateko erabazia. Naizte irabazia txikiagoa izan. Ez da egitez ondoz begatzen ari nahi zen. Behar du, organik gabeko eremo eh, bat. Zeren beda badaki, besteabeste momentu honetan eh, lan arlemanak eh, disiplinatzeko sekulako almena daukela. Eh, sekulako besteabeste sekulako lan gabezia da boelako. baina badaki etorri daitekeela beste momentu bat nun, eh, dangabeziaren mehatxu eh, hori ez da inpotentea eta borrokarako almena handiago izatea. Ordun, existitzen diren bestelako negozio kolektiboen referentziak Ba, Arrantzian garrantzi hartu dezakete, ezta. Eh, uh -huh. e, nik esan nahi nuke eta apaltasun osoz eta, zera, e, Euskal Herria urte sindikal bada gure miserik ikusten ditugu normaladan bezala eta asko fustigatzen gea, baina e, Euskal Herrian eh, afiliazio tasa edo sindikatoriala afiliazio tasa euneko 30eko da. Espainian euneko 11 ama, eta Frantzian euneko 5 Ordon, hemengo patronala, naiztak sekulako idabazik e, euki, oso preocupatuta dago, oso orduatuta dago. Zei ikusten orban hori, e, orban european manjan ematen ari gan, e, orban hori ez da. Mm -hmm. Dua legon gutxi xabi, e, genuen gai estaldin ekonomilariaz. Eta estaldinak, zelan e, bere, azken liburua orkesten zuen bideo hori komentatzen genuen. Prekariatua klase sozial berria da liburuaren izenburua gaztarerazko bertszioan, Jatoresko bertzioan klase sozial berri horri arriskutsu aben akarraitzen dio. Hau da prekariatua klase sozial arriskutsu berria. Niberdura hori oso gartzetsua dela diozku estadinenek bideo horetan. Bai eh... Baini! oso posiz nago grecianeta espainian dio ezatzen ari da denarekin eh zehasen ide mundu gerratik honea Europan, europa nuse izulduvazi eh sozialdemokrazia demokrazia kristaoa e, e, e, bi alderdi o bi referentzia politiko hien programa E, ukatzen duen e, referentzia politikorik ez bada 80 70ko hasieran momentu baten PSE-ik irabazi zuela Italia, baina ez zuen gobernatu. Hau da, e, ger gerra hotzaren logikanetan ez hori etzalako posibeleo. Eta garegi gehiago, Maastricht tratatua aprobatzen denetik Europan, e, ez du inoiz itxibazi Europa, eh eskunde bat, eh eh neoliberala eta momentu honetan austeridatea eh e, aldarrikatzen ez duen partidu bat, ez da? Eta, zein zorretan, egresiako herriak, baten nengo aldiz Europan, eraman du, e boterea, austeridadea, kuestionatzen duen ade, e indar politiko bat, ez da? Eta, hoi fenomeno, Berria da, eta hori da, gizartearen e, irabazi bat. Ez eta beste kontu bada izango da, zer egin dezakingo berrure, zer egingo duen zer pagtatuko deo, o, Europan barruan jarretuko, da, oi, ba, bueno, edorkizuna ez dago idatzita, eta ez dago idatzita, idabaziko dutenik, edo Espainia. E, e, fenomeno berria da, ez da. Eta, Espainian jartatzen ari dana ere, oso interesantea da. Alde batetik, hori, e, goza elektoraletan ere, e, ikreran eta hori Lori duten bi politiko nagusien e, hegemonia kolokan agertzen delako elektoraletan, baina asko zer importanteagoa da nereuz ez nereuz eh dira eh behera nik nik bela urtebete ziurnegoen ziurrengoen Espainiako historia ezagututa, bipartidismoaren galerari, eh etorriko e, jarraituko sitzaiola eh baten eh haskonten. Ni hoy, bueno, ez dakit. E, dirua da, nuke mai gainen, hoy bat hauko ba, estartuko da. Eta, bueno, bai, ikuesta elektoraleak gero eragialitateanik ez egin du, non dijungo da, eta, baina ikuesta nahi dutena eta ediena da eh referentziak ere os daudela, e, jendea ez da ez da erotu. Eta jendela, jende, eh Espainia mailan jendea eh duela ikusten eh fasizmo berri baten garbia dela, Horrek ez ke estu esanai gauza kondu jungo dien edo arriskurik ez dagoen, asta. Baina da, indartzen ari dien e, referentziak ez dira horiek, Eta hori sekulako, osea, eta hoi da eh mobilizazio soziala e, e, e, eragina, asta. Ba, hor daude, ba, adidez, osasun publikoaren aldeko martxak, berako daude, Madrid izan da ikusten referentzia oso potente azken e, uko askotan esan dugu eh egiten sitzi zigun eh espainako sindikalgintzaren aulezia, ezta? Baina e, baita ere sibarraski momentu honetan, ba kontrakua izan berdegu zentsu batean, ezta? Agian ze oportunidada irekitzen ari diran espainamainan ere eh halako e, mobilizazio ere moak, ireki direlako, ezta? Eta zentzu horretan, e, ziorazki, azkenengo urtean, mobilizazioa handiago izan da Estatuan Euskal Herrian baino. Eta hori ere, bagarri esan behar eta hori gure edantzuntizuna da, ez da. Eta hori dut, honekin bueno, ba, zer esan edo, ba, azkenean, e, jendeak e, bilatzen ditu la bela referentzia kolektiboak, ez da. Eta e, konstruitzen ditu la referentzia kolektibo batzuk eta e, e, ez dut orkizuna ez dago edatzi da? eta aukerak ere irekitzen direla, ezta ni sentzu horretan, eh, ni gustetzen, eh, Espainian, Gerresian ta e, uste, e, España, eta Euskal Herrian, eh, Dramagon prozesuarekin, eh, ni gustetzen mezua transfertu gar degula, ezta. Eh, neurri handi batean irekitzen ari dira urte hauetan eh bilatu izan duguen eszenarioa, ezta? O bilatu izan duguen eszenarioa neurri batean ematen ari da. E, eta eta modu bai, bai modu prekarian bai, baina horrela horrelakoak bai, dira oportunidades, oportunidades estiragarriak estan. Ben, bueno, ixo Eta elkarrisketarekin amaitzen joan gaite zen, naiko nuke erreskatatu estandinen bidiotik beste atalzu bat gara kiteta gustatuko saizula etan dinek azpimarratzen du seinen garrantzitsua den klase kontzientzia eta kasu honetan berak prekariatua daitzen duen klase berri honen kide diren pertsonak, hain zuzen ere, kontzientzia hori barreratzeak duen garrantzia nabarmentzen du eta horrela dio miloika pertsonek kontzientzia hartzen dutenean klase baten parte direla soilik orduan elkartu baiteske eta politika berriak lantzen hasi eta horrekin lotuta haserri e, dagoen talde batek klase batek eraldaketarako duen botereari aipatzen du. Hmm. Bai. Azkenamarkadaratan eh nikuztet e, akademiatik eta pu eta eh eh lemu politikotik zenbatealdi ze azpimarratu da diskusia klaseak eta ezidea existitzen, ezta? Bueno, nik ere esmok izango klaseak modu objektiboan eta zea jitzitzen dien baina borroka sozialdean gehitugenak edo borroka sindikaldean gehitugenak garbi ikusten dugu, ez eh klasea nola edatzen da, eh ez da, baina klasean eh de repente conciencia batez konciencia artea, ta, klasea edatzen da inoiz gatazka handi toki batean, enpresa batean edo hemen guten sortzen da gatazka ta klase hori ereik egiten da, e, e, identitate kolektiboa sortzen da ez da. Ta nikuzte gait maila estrukturalean edo maila hondian nere, ba nikuztebezia eta Espainian Sortzen, e, dala, precario, a, zea, ori, ori dala, eta hori sortzen ari dara, modu hori prekario, kontradiktorio, ba, hori horrela da eta hori ere hori gertatzen ari da e, gizartearen beste beste eremu askotan, ezta. Gu badako esperientzia bat oso curiosoa ez da, ezta. Nik e, askotan galdetzen diet e, gure sindikatuko delegatuei galdetzen diet, zergatik, zergatik afiliatzen da jendea e, sindikatu batera? Eta denak esatzen dute, ez jendea afiliatzen da. E, interesa duke edo e, beharra duke lako, ez da? Bueno, ba, inkeztek eta inkezta oso potenteak garbi adieraztun dute, ez da afiliatzen gehiagien bat bere interesean edo arazo badokanean, jendea afiliatzen da gehiagien bat, ikusten dunean, bere enpresan, e, e, langileen ordezkaria dana, e, adagitzen dituen baloreak, onak direnean beratza. Jendea, bat egiten du identitate ba, eta balore etiko batzukin, eta ez e, e, e, epe motzeko beharrekin. Egia da ere, badago afiliazoko buru bat beharrekin eta antzea, e. ez Hau da, e, badago nik ustez, reinkuestaiek azkenean reflejatzen dutena da, e, persoanek badukeagula e, e, zea politika eraiketzeko eta identitate politiko bat sortzeko balore batzuen zuen inguruan, ez Gure interesak baino lehenago ez, ta? eta zentzorretan, ba, mani guztetan, ba, edabat, eh? konpartitzen dut, ezetan dik eh, esatzen dut. Mm Horran -hmm. bestez, eh... ba, eta, bueno, elkarrezketak inamaitzeko ja, etzaizkigu falta motiborik, larun batean manifestaziotara juteko. Zer batik esango zenioke jendeari, larun batean manifara etortzeko? Bueno, ba... E, Nik uste, de, dauk egun e, motivazio handiena izan behar duela e, ikuskontu sindikalitzen dintzat e, izango dela manifa bat e, gure aldamenetik eskulsatuak izan diren e, personen, kin bat egiteko, gu da? defenditze dagoaz, programa bat, gehien bat, e, babes soziala behar duten, e, e, duten iaten ditzen diore, ez da? Eta horregatik, nik uste, edo, e, indar erakusketa bat izan behar dola a, e, bestelako politika egin deitezen, eta hori alda errekatzikoz. Huz ondo, mila esker xabi, enbora tartea eskaintze gatik. Tamaitzeko, Argentinarrek erakutsitako poema bat, erabiliko dugu. Tal dio. marchemos, gritemos, protestemos, que cuando se escriba la historia de este tiempo que nos toko vivir, se sepa que no estuvimos de acuerdo. Larun batean ikusiko dugu elkar. Bilbon. Bilbon edo Iruña? Bai. Hoje da. Kando izan? Ikari hori da. Eh? ondoan eraman hitzala pala horiek agaldunun onbait eta zuaiz batean bizinaitu otorain hiriti ito it garritik zan dienera egin salto eta erortzen jakin De, iriko zuaitzek kristalpuzka kormetan jabe gopribatuek ta man dirustustu baina lagun ez dapu moskiterak oloretsu